Книга п'ята Фабріціо Я пояснив вам, як шикується військо у бойовий розрахунок для битви з ворогом, що наступає на нього. Розповів про те, якими шляхами дістається перемога, і додав до цього багато подробиць про випадковості, можливі під час битви. Треба показати вам тепер, як розташовується військо проти ворога невидимого – нападу, якого можна чекати з хвилини на хвилину. Це буває під час руху війська через ворожі землі або приховано ворожі. Передовсім треба сказати вам, що римляни зазвичай висилали вперед частину кінноти для огляду дороги. За ними слідувало праве крило з усім своїм обозом. Позаду йшли два легіони з обозами, за ними ліве крило з обозом і нарешті інша кіннота. Такий був звичайний похідний порядок. Якщо військо в дорозі зазнавало нападу, спереду або стилу, всі обози відразу ж віддалялися в бік, вправо або вліво, залежно від характеру місцевості. Решта війська, звільнившись від речей, негайно шикувалася в бойовий порядок і рухалася назустріч ворогу. Якщо напад був з флангу, обози відводилися в протилежний, безпечний бік, а війська відбивали ворога. Я вважаю цей добре і точно продуманий порядок прекрасним зразком і буду так само висилати вперед легку кіноту для розвідування місцевості. Далі підуть одна за одною мої чотири бригади з обозами. Обози бувають двоякі. Одні слугують для перевезення солдатських речей, Інші навантажені майном, що належить всьому війську. Тому я поділяю полкові обози на чотири частини і віддаю кожній бригаді свою. Артилерія і всі нестроєві теж діляться на бригади, щоб розкласти цей вантаж однаково на всіх. Однак іноді війську доводиться йти країною не просто підозрілою, а настільки ворожою, що ти можеш завжди побоюватися нападу тоді треба заради більшої безпеки змінити похідний порядок і рухатися таким строєм, який цілком забезпечував би тебе від раптового нападу як місцевих жителів, так і будь-якого ворожого війська. Полководці давнини в таких випадках рухалися в каре. Стрій, що називався так, не тому, що він цілком відтворював форму квадрата, а тому, що він добре пристосований для бою на чотири боки. Вони говорили, що, йдучи цим порядком, вони готові і до походу, і до битви. Я не маю наміру відступати від цього зразка і слідуватиму йому при побудові двох бригад, які складають моє військо. Отже, я вживаю всіх заходів до безпечного руху ворожою країною і водночас хочу бути готовим відбити раптовий напад, звідки б він не відбувся. «Слідуючи древнім, я шикую військо в каре, всередині якого залишається порожній простір в 212 ліктів з кожного боку. Перед усім я вибудовую фланги на відстані 212 ліктів один від одного і встановлюю на кожному з них колону в п'ять батальйонів на відстані трьох ліктів один від одного». Кожен батальйон займає в глиб 40 ліктів, а всі разом 212, враховуючи залишені між ними інтервали. Між флангами розміщуються в голові і в хвості інші 10 батальйонів по 5 з кожного боку, причому 4 прилаштовуються до головного батальйону правого флангу і стільки ж до заднього батальйону лівого флангу з інтервалами в 4 ліктя. Далі прилаштовуються по одному батальйону до голови лівого і до хвоста правого флангу. Батальйони, побудовані таким чином, вшир, а не вглиб, займають разом з інтервалами простір 134 ліктя, між тим, як простір, що розділяє фланги, так само 212 ліктів. Таким чином, між чотирма батальйонами, які примикають до голови правого флангу, і п'ятим, прибудованим до голови лівого, залишається інтервал в 78 ліктів. Такий самий проміжок утворюється і між батальйонами, поставленими в хвості, з тією лише різницею, що у задніх батальйонів він буде з правого, а у передніх – з лівого боку. Увесь лівий інтервал 78 ліктів буде зайнятий тисячою діючих, а правий – іншою тисячею запасних велітів. Ми вже сказали, що інтервал всередині мого каре становить 212 ліктів з кожного боку. Тому батальйони, поставлені в голові і в хвості, не повинні займати жодної частини простору, що припадає на фланги. Тож доведеться осадити задню лінію так, щоб передня її шеренга порівнялася із задньою шеренгою флангів, а головну – просунути настільки, щоб задня шеренга стикалася з передньою шеренгою на флангах. Таким чином, на крайніх ділянках всього розрахунку утворюються вхідні кути, які можуть прийняти в себе по одному батальйону, тобто в загальному ще чотири батальйони запасних пікінерів. Решта два батальйони пікінерів стануть всередині каре, де буде знаходитися і командуючий усім військом зі своїм добірним загоном. Батальйони, вишукувані таким чином, рухаються всі в один бік, але борються в різних напрямках. Тому треба розмістити війська так, щоб прикрити всі частини, яким особливо загрожує напад. Головні п'ять батальйонів захищені з усіх боків, крім фронту. Отже, за нашим бойовим розрахунком, пікінери ставляться у них в перші шеренги. Задні п'ять батальйонів відкриті для нападу тільки з тилу, тому пікінери стоять у них в останніх шеренгах, як я вам уже свого часу пояснював. Десять батальйонів правого і лівого флангів можуть чекати нападу тільки із зовнішньої сторони флангів, тому, вибудовуючи їх в бойовий порядок, треба розмістити пікінерів на загрозливих сторонах. Декуріони йдуть в голові і в хвості, щоб в разі бою всі частини за їхніми вказівками були на місцях. Подробиці я вже пояснював, коли ми говорили про час будування батальйону в бойовий порядок. Артилерію я вважаю за потрібне розділити і розташувати її за флангами з правого і з лівого боків. Легка кіннота буде вислана вперед на розвідку. Важка кіннота йде позаду на правому і лівому флангах на відстані 40 ліктів від хвоста останніх батальйонів. Зауважте собі, як загальне правило, що при будь-якому бойовому порядку кіннота завжди ставиться позаду або на флангах. Якщо ви розташовуєте її попереду, необхідно висунути її настільки далеко, щоб вона в разі поразки могла відступити, не руйнуючи піхоту, або залишити між батальйонами широкі інтервали для вільного пропуску вершників. Не нехтуйте цим правилом. Багато полководців, які забули про нього, були розбиті з власної провини. Обози і нестроєві поміщаються всередині каре, залишаючи інтервали для проходу від одного флангу до іншого або від голови війська до його хвоста. Батальйони без артилерії і кіноти займають із зовнішнього боку кожного флангу простір в 282 ліктя. Все каре складене з двох бригад, тож необхідно точно вказати їхні місця. Бригади, як ви знаєте, позначаються номерами – Кожна складається з десяти батальйонів, з'єднаних під керівництвом командира бригади. Тому батальйони першої бригади займають лінію фронту і лівий фланг, а керівник стає в лівому кутку фронту. Друга бригада займає правий фланг і задню лінію, а начальник стає в правому куті, виконуючи обов'язки римського «тергіуктор». Військо, побудоване таким чином, виступає в похід і має суворо дотримуватися під час руху цього бойового порядку, який цілком забезпечує його від нападів місцевих жителів. Командувачу не доводиться приймати проти них ніяких особливих заходів. Досить віддати іноді наказ легкій кінноті або загону велітів, відкинути їх подалі. Безладний натовп ніколи не зважиться підійти до війська на відстань меча або піки, бо розрізнена маса завжди боїться правильно облаштованої сили. Вона буде підбігати до війська зі страхітливими криками, буде погрожувати йому, але ніколи не поткнеться занадто близько. Коли Ганібал, на нещастя римлян, з'явився в Італії, він пройшов всю Галію, не звертаючи ніякої уваги на полчища туземців. Під час маршу слід висилати для лагодження доріг піонерів, захищаючи їх кінними загонами, відправленими на розвідку. Військо може проходити в такому порядку 10 миль в день, і у нього залишиться в запасі ще достатньо часу, щоб розбити табір і повечеряти. Так, як при звичайному порядку руху, покривається 20 миль. Уявімо собі тепер, що проти нас виступають правильні ворожі сили. Це не може статися несподівано, оскільки будь-яке справжнє військо йде мірним військовим кроком і цим дає тобі час побудуватися в бойовий порядок у формі, описаній мною раніше або близькій до неї. Якщо напад йде попереду, досить вислати вперед артилерію, розташовану на флангах, і кіноту, що слідує позаду, наказавши їм зайняти заздалегідь визначені місця». Тисяча вилітів, що знаходяться попереду, поділяються на два загони по 500 осіб і відходять на свої місця між кінотою і фланговими частинами піхоти. Решта порожнеч заповнюється двома батальйонами запасних пікінерів, які стоять всередині каре. Тисяча вилітів, що йдуть позаду, розсипаються по флангах батальйонів для їх прикриття. Обоз і нестроєві частини від'їжджають назад через прохід, що утворився, і розташовуються в тилу. Коли внутрішній простір очищений і всі стали на свої місця, п'ять задніх батальйонів подаються вперед і направляються через інтервал, який розділяє фланги, до головних батальйонів. Перші три зупиняються на відстані 40 ліктів від першої лінії, зберігаючи між собою рівні інтервали, а два батальйони залишаються позаду теж на 40 ліктів. Така побудова проводиться швидко і дуже схожа на той бойовий порядок, який я вам пояснював першим. Фронт його дещо коротший, але фланги захищені краще, і це дає йому не меншу міць. У п'яти батальйонів задніх ліній піки, які, ми вже говорили, стоять в задніх шеренгах, тепер треба висунути їх вперед на підкріплення передової лінії. Тому варто зробити побатальйонно контрмарші або негайно пропустити пікенерів через інтервали, залишені між щитоносцями, і вивести їх вперед. Цей спосіб коротший і простіший. Таке просування задніх батальйонів вперед необхідне при всякому нападі, як я вам покажу це далі. Якщо ворог з'являється з тилу, то передовсім поверніть все військо наліво кругом. Задня лінія каре стане передньою, а далі ви будете розпоряджатися, як я вже говорив. Якщо ворог нападає на правий фланг, все військо повертається направо, і загрозливий фланг стає фронтом, для захисту якого треба робити все, що я вам щойно описав. Само собою зрозуміло, що кінота, веліти та артилерія займають місця відповідно до нової лінії фронту. Різниця тільки в тому, що при зміні фронту одні частини військ, що просуваються, повинні прискорити, а інші навпаки, уповільнити крок. Якщо фронтом стає правий фланг, то веліти, яким треба пройти в інтервали між крайніми батальйонами піхоти і кіноти, виявляться ближчими за всіх до лівого флангу, а їхнє місце займуть два батальйони запасних пікінерів, розташовані всередині каре, пропустивши спершу обози і нестроєві частини, які від'їжджали за лівий фланг, який став тепер тилом всього війська. Решта вилітів, які знаходилися за первинною побудовою в хвості, залишиться на місці, щоб не було порожнеч в тилу війська. Все інше відбувається без змін. Усе, що я говорив про оборону від нападу на правому фланзі, цілком можна застосувати і до атаки на лівому, оскільки в обох випадках дотримується той самий порядок. Якщо ворог переважаючими силами нападає на тебе з двох боків – Відкріпи війська, що борються батальйонами неатакованих фасів каре. Подвоюй число шеренг і розташуй в смугах наступу противника артилерію, велітів і кіноту. Якщо ворог з'являється з трьох або з чотирьох боків, це означає, що або він, або ти не знаєте своєї справи. Розумний воєначальник ніколи не допустить, щоб ворог міг напасти на нього з усіх боків численними і упорядкованими військами. Зробити це з упевненістю в успіху противник може тільки за умови величезної чисельної переваги, що дозволяє йому наступати з кожного боку каре силами, рівними майже всьому твоєму війську. Якщо ти такий безрозсудний, що заглиблюєшся у ворожу країну при потрійній перевазі сил у противника, і тобі потім буде погано, то нарікати можна тільки на самого себе. Якщо це станеться не з твоєї вини... Ти загинеш з честю, як з в Іспанії і газдурбал в Італії. Навпаки, якщо сили ворога трохи більші за твої, і він нападає з декількох боків, розраховуючи привести твої війська в замішання, він робить дурість, вигідну тільки тобі». Адже він неминуче при цьому настільки послабить себе на всіх пунктах, що ти легко можеш розбити одну з наступаючих частин, водночас стримуючи інші, і в короткий час розбити супротивника начисто. Я пояснюю вам спосіб побудови війська проти невидимого ворога, але який загрожує нападом. Знати його необхідно і буде дуже корисно, якщо ви привчите солдатів будуватися і рухатися в цьому порядку, розташовуватися на поході для головного бою, переходити потім назад в похідний порядок, перетворювати задню лінію на фронтову, перебудовуватися для флангової битви і повертатися нарешті до початкової побудови». Усі ці вправи безумовно необхідні, якщо ви хочете створити підготовлені війська, придатні для війни. Над цим зобов'язані працювати полководці і правителі, бо вся військова справа не що інше, як мистецтво правильних наказів і точного виконання описаних мною дій. Добре навчена тільки та армія, яка набула великих навичок у всіх цих вправах. Тому не може бути розбитий полководець нашого часу, який дав своїм військам справжнє військове виховання. Правда, побудова в каре, яку я вам викладав, дещо складніша за інші. Але складність тут важлива саме для вправ. І коли військо звикне до цього строю і навчиться його зберігати, воно вже зовсім легко буде виконувати менш важкі рухи. Занобі я згоден з вами, що всі ці дії, безумовно, необхідні, і нічого не можу ні додати, ні відняти. Однак мені хотілося б запитати вас про дві речі. Як подається команда, коли армія, на яку напали з тилу або з флангу, повертається обличчям до ворога, голосом або бойовою музикою? Друге питання – Берете ви робочих, які висилаються на полагодження та прокладання доріг з числа своїх же нестроєвих солдатів, або набираєте на цю чорну роботу народ із чужинців? Фабріціо. Перше ваше питання дуже важливе, оскільки часто траплялося, що через помилки в передачі або розумінні наказу у військах починалося замішання. Тому команда в небезпечну хвилину має бути ясною і виразною. Якщо користуються музикою, звуки її повинні так точно відрізнятися, щоб змішання їх було немислимим. Якщо команда подається словом, необхідно уникати будь-яких загальних виразів, а вживати цілком визначені слова і вибирати з них тільки такі, які виключають будь-яке здивування. Слово «назад» багато разів призводило до поразки війська, тому так говорити не можна. А команда має бути кругом. Якщо ви хочете змінити лінію фронту, повернувши армію вправо або кругом, ніколи не кажіть «поверніться», а командуйте «направо», «наліво», «кругом», «у фронт». Так само будь-яка інша команда повинна бути простою і ясною. Наприклад, «стули ряди», «струнко», «вперед», «кругом». Взагалі, коли це тільки можливо, треба командувати словом. Команда, що не передається голосом, подається музикою. Що стосується вашого другого запитання, тобто про робітників, то я б використовував для цих робіт своїх же солдатів. По-перше, тому що так робили древні. По-друге, тому що це зменшило б в моїх військах число нестройових і позбавило б їх від зайвого вантажу. Я нарядив би з кожного батальйону стільки народу, скільки потрібно, забезпечивши його необхідним інструментом, а зброю звалів би передати людям, які йдуть в голові батальйону. Ці люди при появі ворога повинні були б тільки повернути зброю піонерам і прийняти їх до своїх лав. Занобі. Хто ж понесе інструменти? Фабріціо. Вони вантажаться на особливі вози. Занобі. Боюся, що вам ніколи не вдасться поставити ваших солдатів на земляні роботи. Фабріціо, я відповім свого часу. Тепер я про це говорити не буду, а скажу вам про інше, а саме про продовольство військ. Ми, здається, так натомили солдатів, що час освіжити їх і підкріпити їжею. Кожен правитель повинен намагатися забезпечити своїм військам найбільшу рухливість і усунути все, що затримує їх, і ускладнює військові дії. Одна з найбільших труднощів – це постачання військ вином і хлібом. Вино древні не вважали потрібним, і коли його не було, пили воду, злегка розведену для смаку оцтом. Тому для них одним з головних предметів продовольства військ був оцет, а не вино. Вони не випікали хліба, як це робиться тепер у нас в містах, а запасалися борошном, яке кожен місив, як хотів, приправляючи його салом і свинячим жиром. Це надавало хлібу смак і добре підтримувало сили солдатів. Таким чином продовольство війська складалося з борошна, оцту, сала, свинячого жиру і ячменю для коней. За військом слідувало зазвичай кілька стад великої та дрібної худоби, які не потребували перевезення і не завдавали тому особливих труднощів. При такому порядку військо могло робити багатоденні переходи по пустельних і важких місцинах, не відчуваючи поневірянь, так як все продовольство було тут же в тилу і могло легко доставлятися. Абсолютно інакші справи в сучасних військах, які не хочуть обходитися без вина і вимагають хліба, випеченого домашнім способом. Запасти його надовго неможливо, тож солдати часто залишаються голодними, а якщо постачання вдається налагодити, то лише ціною неймовірної роботи і витрат. Тому я змінив би все постачання своїх військ і годував би їх тільки тим хлібом, який вони випікали б самі. Що стосується вина, то я не забороняв би ні пити, ні доставляти його війську, але не докладав би жодних зусиль, щоб його отримати. Щодо інших запасів, я би цілком слідував античним зразкам. Якщо ви уважно обміркуєте мою думку, то побачите, від якої кількості труднощів, незручностей і тягот позбавляються цим шляхом полководець і військо, і наскільки полегшується їх завдання. Занобі ми розбили ворога в бою і пройшли потім по його землі. Природно, що при цьому захоплена здобич і взяті полонені, а міста обкладені даниною. Мені хотілося б знати, як чинили в цих випадках древні. Фабріціо Відповісти дуже легко. Я, пам'ятаються, вже звертав вашу увагу на те, що сучасні війни розоряють однаково і переможців, і переможених так як одні втрачають свої володіння, а інші – гроші і майно. У давнину було не так, і переможець від війни тільки багатів. Причини тут в тому, що тепер зі здобичу чинять не так, як в ті часи, а залишають її цілком на розграбування солдатів. Це наносить величезну і при тому подвійну шкоду. Про одну я щойно сказав. Шкода іншого роду в тому, що люди стають все більш жадібними і все менше думають про свої обов'язки. Як часто вже здобута перемога перетворювалася в поразку, тому що солдати кидалися грабувати. Римляни – Наші вчителі у військовому мистецтві запобігали цій подвійній небезпеці насамперед тим, що вся здобич була за законом власністю держави, яка розподіляла її на свій розсуд. Далі при війську перебували квестори, щось на кшталт наших скарбників, зобов'язані збирати всю данину і здобич, з якої консул платив звичайну платню солдатам, допомагав пораненим і хворим, і покривав всі інші витрати війська. Консул, звичайно, міг віддати і часто віддавав здобич солдатам, але ця милість не викликала ніякого безладу, оскільки після перемоги вся здобич зносилася в одне місце і роздавалась кожному з огляду на його чин. Цей порядок змушував солдатів битися для перемоги, а не для грабежу. Римські легіони розбивали ворога, а не гналися за ним, оскільки солдат ніколи не смів піти з лав. Ворога переслідувала тільки кіннота, легко озброєні та інші солдати, не легіонери. Якби здобич давалася кожному, хто її захопив, то утримати легіони не було б ні можливості, ні сенсу, і це спричинило безліч небезпек. Навпаки, римський спосіб збагачував державу, і кожний консул, який повертався з тріумфом, віддавав величезні скарби до казни, яка цілком складалася з данини і здобичі. Римляни застосовували й інший прийом, теж вельми розумний. Кожний солдат мав віддавати третину платні прапороносцеві своєї когорти і отримував її назад тільки після закінчення війни. Це робилося з подвійною метою. По-перше, привчити солдата накопичувати сплатні певну суму, так як більша частина війська складалася з людей молодих і безтурботних, які чим більше отримують грошей, тим легше витрачають їх даремно. По-друге, римляни вважали, що солдат буде дбайливіше охороняти прапор і наполегливіше захищати його, знаючи, що тут зберігається його майно. Таким чином в людях розвивалися одночасно ощадливість і хоробрість. Все це правила, яких треба дотримуватися, якщо ви хочете відновити справжні підвалини всякого війська. Занобі, мені здається, що похід не може пройти без якихось несподіванок і небезпек, від яких військо може бути врятованим тільки завдяки мистецтву керівника і доблестю солдатів. Якщо ви під час бесіди згадаєте які-небудь приклади, я дуже просив би вас про них розповісти. Фабріціо. Дуже охоче, тим більше, що це необхідно для повного розуміння військової справи. Під час походу командувач повинен найбільше боятися засідок, в які зазвичай потрапляють ненавмисно або через необережність, піддавшись якісь воєнні хитрості ворога. Щоб уникнути першої можливості, треба вислати подвійні загони на розвідку і бути особливо уважним, якщо місцевість зручна для засідок, як це буває в країнах лісистих і гористих, де ворог завжди ховається в лісі або денебудь за пагорбом. Засідка, яку ти не зумів вчасно розглянути, може погубити все військо, але вона нешкідлива, якщо ти розгадав її заздалегідь. Часто вдавалося виявити ворога завдяки птахам і пилу. Ворог, який виступає, завжди піднімає цілу хмару пилюки, що попереджає про його наближення. Спостерігаючи під час походу за зграями голубів та інших птахів, що кружляють в повітрі, але нікуди не опускаються, полководці безліч разів здогадувалися, що тут ховається засідка, і висилали вперед загони, які виявляли ворога. Вони рятувалися цим самі і били ворога. Інша можливість – це потрапити в засідку, в яку ворог заманює тебе хитрістю. Щоб уникнути її, треба завжди бути насторожі і не вірити ніяким неправдоподібним речам. Наприклад, якщо ворог легко дозволяє тобі захопити якусь здобич, знай, що ти можеш потрапити на гачок і що тут ховається обман. Якщо численний ворог тікає від декількох твоїх солдатів, або навпаки, купка ворогів кидається на великий загін твоїх військ, якщо противник несподівано і нерозважливо кидається на втюки, бійся обману і ніколи не думай, що ворог не знає, що робить. Уникнути хоча б частково цих пасток і взагалі менше ризикувати можна лише одним шляхом. Чим більш слабкий і необережний супротивник, тим ти сам маєш бути обачнішим. При цьому дій двояко. Бійся ворога подумки і приймай всі необхідні заходи, але на словах і зовні стався до нього зневажливо, бо ти цим підбадьорюєш солдатів і помножуєш в них надію на перемогу. Перше ж правило навчає тебе обережності і зменшує ризик попастися в розставлені сіті. Знай, що рух ворожою землею таїть в собі більші небезпеки, ніж битва. Тому командувач військом зобов'язаний бути вдвічі обережнішим. І перед усім у нього має бути точний опис і карта місцевості, якою доводиться проходити, щоб він знав у ній все – Число поселень, відстань, дороги, гори, річки, болота і їх властивості. Для кращої поінформованості у полководця мають бути місцеві люди, знавці краю, яких він старанно розпитуватиме, і потім звіряти їх покази, зазначаючи все, що в них збігається. Він висилатиме вперед кінні загони з розумними керівниками, яким доручається не тільки виявляти ворога, а й вивчати країну, щоб командувач міг переконатися, чи узгоджуються їх відомості з картами і з інформацією, отриманою з інших джерел. Крім того, попереду мають йти під конвоєм провідники, які знають, що їх чекає або нагорода, або жорстоке покарання за зраду. Саме військо не повинно знати, на яку справу його ведуть. І це найважливіше, бо найголовніше на війні – це вміння приховувати свої наміри. Щоб солдати не розгубилися від раптового нападу, треба попереджати їх, що можливий бій, і вони мають бути на поготові, адже все очікуване через це стає вже не таким страшним. Багато полководців, щоб уникнути замішання в поході, Поміщали обоз і нестройових окремими частинами за своїми прапорами кожного батальйону і наказували їм слідувати за ними, щоб військам легше було зупинитися на відпочинок або відступити. Подібні розпорядження корисні, і я їх цілком схвалюю. Так само необхідно вжити в поході всіх заходів, щоб одна військова частина не відривалася від іншої, і щоб солдати йшли рівно. Адже якщо один іде швидко, а інший повільно, колона роз'їжджається і починається безлад. Через це на флангах мають бути керівники, які спостерігають за рівномірністю руху, утримуючи надто завзятих і підганяючи відсталих. Взагалі, крок найкраще влаштовується музикою. Необхідно також розширювати дороги щоб по них можна було проходити принаймні фронтом одного батальйону. Слід вивчити звички і особливості ворога, тобто знати, віддає він перевагу вранішнім нападам, полуденним або вечірнім, чи сильна в нього піхота або кіннота. Відповідно до цих відомостей робляться розпорядження і вживаються необхідні заходи. Однак не ведемо який-небудь приклад. Трапляється, що ти відступаєш під натиском сильного ворога, з яким ти з цієї причини намагаєшся уникнути бою. Відходячи, ти опиняєшся біля берега річки, переправа, через яку тебе затримає, і дозволить противнику наздогнати твої війська і напасти на них. Деякі полководці, які опинилися в такій небезпеці, наказували обкопати військо ровом, набити його клоччям і запалити. Переправа відбувалася безперешкодно, так як вогонь зупиняв ворога. Занобі. Мені не віриться, що подібна пожежа могла б зупинити противника. Я чув колись, що карфагенський полководець Ганнон, оточений ворогами, наказав розвести вогонь саме з того боку, де він вирішив прорватися. Ворог вважав за непотрібне чатувати на нього в цих місцях, і Ганнон провів свої війська крізь полум'я, наказавши солдатам закрити свої обличчя щитами, щоб не опектися і не задихнутися. Фабріцію, ви маєте рацію, але зверніть увагу на різницю між тим, що я сказав, і тим, що зробив Ганнон. Я говорив, що полководці обкопували військо ровом, набитим палаючим клоччям, тож переслідувачам треба було подолати і полум'я, і рів. Ганнон натомість не викопував ніякого рову, але просто волів розвести вогонь, а оскільки він хотів пройти, то вогонь був, ймовірно, не дуже сильний інакше завадив би йому навіть і без рову. Хіба ви не пам'ятаєте, що спартанський цар Набіс, обложений римськими військами, волів підпалити частину міста, щоб зупинити римляни, які вже увірвалися в огорожу? Пожежа не тільки загородила їм дорогу, але змусила їх піти. Повернемося, однак, до предмету розмови. Римський консул квінт Лутацій Катул, переслідуваний кімврами, підійшов до якоїсь річки, і, бажаючи виграти час для переправи, прикинувся, що хоче дати ворогові бій. Він зробив вигляд, ніби облаштовує табір, велів викупати рови, розбити кілька наметів і послав невеликі загони кіноти за фуражем в навколишні поля. Кімври, вирішивши, що він зупинився, теж розташувалися на відпочинок і розділили своє військо на кілька частин, щоб легше добути продовольство. Помітивши це, Лутаці зараз же перейшов річку на очах ворога зовсім безсилого йому завадити. Щоб перейти річку, на якій не було мостів, деякі полководці відводили її течію і викопували їй в тилу у себе нове русло. Річка міліла, і солдати легко переходили її в Брід. Коли хочуть переправити піхоту в Брід через дуже швидку річку – то частина важкої кінноти в'їжджає у воду трохи вище місця переправи, щоб послабити стрімкість течії, а частина стає нижче для порятунку солдатів, яких віднесло водою. Якщо річку неможливо пройти в брід, то переправа відбувається по мостах, на човнах або бурдюках, ці перевізні засоби завжди мають бути в достатній кількості. Трапляється, що під час переправи через річку на іншому березі з'являється ворог і перегороджує тобі дорогу. Найкраще вчинити тоді за прикладом Цезаря, коли він в Галії опинився з військом біля берегів якоїсь річки, на іншому березі якої знаходився гальський вождь Варцеге Торекс зі своїми загонами. Цезар кілька днів поспіль рухався уздовж берега і теж саме робив ворог. Нарешті він зупинився в густому лісі, де можна було легко сховати військо, відокремивши від кожного легіону три когорти, наказавши їм залишатися на місці і відразу після його відходу перекинути через річку міст і зміцнити його. Сам же, зрештою, війська пішов далі. Верцин знову рушив за ним, оскільки бачив перед собою те саме число легіонів, і не думав, що якась їх частина залишилася позаду. Цезар же, розрахувавши час, коли міст мав бути готовий, повернув назад і, побачивши, що все в порядку, переправився через річку без будь-яких перепон. Занобі. Чи знаєте ви який-небудь спосіб знаходити брід? Фабріцію. Так. Стоячі води річки завжди відокремлені від тих, що стоять, особливо смугою. В цьому місці річка зазвичай мілка, і її можна перейти в брід, оскільки тут наноситься пісок, підхоплений течією з дна. Цей спосіб визначати брід безліч разів перевірявся на досвіді і безумовно точний. Занобі. Як чинитимете ви, якщо дно виявиться в'язким і кони почне затягувати? Фабріціо. У цих випадках у воду кидають фашини і переправляються по ним. Однак не будемо відхилятися від головного. Буває іноді, що полководець зайде зі своїм військом в ущелину між двома високими горами, з якої є тільки два виходи і обидва зайняті ворогом. Тоді залишається лише вдатися до хитрощів, вже випробуваних в таких обставинах. Треба перекопати ущелину ззаду глибоким, важкодоступним ровом і переконати ворога, що ви намагатиметеся затримати його на цій ділянці і, забезпечивши свій тил, будете всіма силами прориватися крізь вільний прохід. Ворог, піддавшись на цей прийом, укріплюється з боку вільного виходу з ущелини і перестає звертати увагу на частину ущелини, закриту ровом. Тоді ви перекидаєте через рів дерев'яний міст, вже заготовлений раніше, і, безперешкодно, пройшовши по ньому, вислизаєте від противника. Римського консула Луція Мінуція, який воював в Лігурії. Вороги загнали в ущелину, відрізавши йому всі виходи. Вирішивши все таки прорватися, консул вислав в напрямку, зайнятому ворогом, кілька бувших у нього війську нумідійських вершників. Погано озброєних, вони їхали на маленьких, худих конях. Ворог помітив їх і спочатку приготувався до захисту проходу. Але побачивши, що ці люди їдуть безладно на конях, які у їхньому розумінні нікуди не годилися, заспокоїлися і перестали за ними стежити. Нумідійці відразу скористалися цією помилкою, дали шпори коням, вдарили по ворогу і пробилися так швидко, що ворог нічого з ними зробити не міг. Вирвавшись на волю, вони грабували і спустошували місцевість, і цим змусили супротивника відійти, випустивши війська Луція з пастки. Деякі полководці, захищаючись проти найсильнішого супротивника, стягували всі свої сили на невеликому просторі і дозволяли оточити себе. А потім, помітивши найслабше місце ворожої лінії, направляли на нього головний удар, пробивали собі дорогу і благополучно йшли. Марк Антоній, переслідуваний парфянами, звернув увагу на те, що вони завжди нападали на нього в момент виступу на світанку, і потім всю дорогу не переставали його турбувати. Тому він віддав наказ не виступати до полудня. Парфяни вирішили, що він в цей день далі не рушить, і повернулися в свої намети. А Антоній увесь день йшов абсолютно спокійно. Той самий полководець вигадав для захисту від парфянських стріл такий засіб. Він наказав солдатам опуститися при появі ворога на одне коліно, при друга шеренга своїми щитами закривала першу, третя – другу, четверта – третю і так далі. Все військо виявилося таким чином прикрите ніби покрівлею, котра захистила його від ворожих луків. От... Усе, що я міг сказати вам про несподіванки, можливі під час походу. Якщо у вас немає інших запитань, перейдемо тепер до іншого предмета «Бесіди».